Bueno, gora beratzu izan da saioan, nik e, e, uste dut bersolari bat ondo aritzen bazan bestea berekin etzen, hain ondo eritzen, bersolari bakoitza gede oraintxe bersolatona eta oraintxe beste bat ez hainuna hona, poto mordoxka bat edo Bueno, ez da herabat berotzea iritsi. Mm. Eta bueno, hazieran pentsaziteken baldintza guztiak ez zirera honak, baina Bueno, ha improvisazio ariko eta bada ta ino ez ez da jakiten ze etor litekeen. Nik orokorri e, e, ha jaiontan e, izandala gozatzekorik, eh bertsoaldi ederrak izan dira, e, baina lehurtu denik edo nuk eganen, berdin kultukako saioan bai hor bai e, asmatu dute e, eta, eta jendea igiz eta txaloka emaitea lortu. Bertzen, bakoitzean, aldi bakoitzean, behori, bertso agasonak baita, baina saio borobil-borobila behar ba, ez? Baina, bo, hori, biziki egzidentak baikira eta hala ere oroak lan edera dute denek eta eta zinez saio polita izan. Bola unigor, aurko garailean. Ba, ikusi dut, beti bezan elegante, akatsik egin gabe gutxi esatea da. Iruitz zait gaietan da oso ondo barneatu dela eta Mugarria erdi-erdian jarrita oso berea egiten ikusi dut.